але довкола було чисте поле, і я був, як на долоні. Смерть зачаїлася он там, в кущах шелюгів, край городу. Я фізично відчував її присутність, знаючи навіть те, що її нелегко буде уникнути. До мого авто було рукою подати. Я ступив іще крок, переносячи вагу тіла на праву ногу. Тут таке знову страхітливо зблиснуло метвотно бліде сяйво. Але я вже падав у мокру траву, фіксуючи краєм ока, як у шелюгах зайнявся сніп вогненно-рудого полум'я, а впавши покотився клубком, доскочив свого авто, а тоді знову схопився на рівні, щоб, скориставшись непроглядною пітьмою, забігти з другого боку. Але блискавиці, неначе сказившись, почали бити одна за одною поспіль». І другий постріл таки здогнав мене, коли по спині й голові неначе б шмаганули вогненою мітлою, а вуха запізніло штовхнув оглушливий громовкий звук, я втямив, що смалять з дробовика, і заряджений він картеччю. Ключ обернувся в замку, і я повалився на сидіння. Щастя й цього разу не зрадило мене. Картеч лишковзнула по корпусу. Убивця брав за високо, а поза тим... Люди добрі, дробовик – страшна зброя, але ж з нього треба вміти скористатися. Я ввімкнув мотор і, матюкаючись, притис акселератора. Машина стрибнула вперед, кострубата стіна шелюгів умить опинилася переді мною. І я вдарив долоною перемикач, запалюючи фари, і все ж самісінький мент вздрів постать, яка стояла серед шелюгів, неквапливо опускаючи приціл і чорні діри стволів, Потріглянули мені просто в вічі. Єдине, що ще встиг я зробити – це інстинктивно пригнутися. Кажу «встиг», бо наступної миті лобове шкло із силою півтори тонни на квадратний сантиметр ударив шакан. Гадаю, вбивця зважив усе. Видно, він був розумною людиною і зумів скористатися і цією чернильною темрявою і глухою безлюдною місцевістю, де я поставив своє авто. Ну, а тут ще й ця злива, змиє сліди та й квит. Не врахував цей чоловік, та й не міг врахувати, коли вже на те пішло, незначної та однак дуже суттєвої деталі. Детектив Тартару Надто вже часто ходить поруч із смертю, щоб дати себе отак просто і ні за душу забити. Ну так це ще, ще як там, а два роки тому, після того, як мене мало не вколошкали під час передачі викупу на 43-м кілометрі Житомирського шосе, я не пошкодував грошей, аби обладнати своє авто кулевідпорними шибами і такою обшивкою, котра не позубав була навіть АКМові. Жакан зрикошетив от шиби зі страхітлим звуком. Убивця, побачивши те, так і закляк на місці, роззявши рота. Я скористався цим і кинув машину просто на нього. Зрештою, не дуже тямлячи, навіщо це роблю. Шал захліснув мене, як червона мулета захліскає бугая. Добре, хоч авто забуксувало». Темна постач з дробовиком у руці на силу здужала, відскочить і, послизнувшись, притьмом, тьмом стала втікати через городи. Дощ ляв, як з відра. У світлі фар він видавався суцільною сизою стіною. Авто вшивкалося в шелюги і, ламаючи їх, вискочило на город. Фари на мить висвітлили того драба з рушницею. Він заточився і мало не заорав носом у землю. Метрів за два від бампера. Я сильніше натиснув на газ, але вбивця встиг вихнути вбік. бік. Тепер він гнав уздовж городів. По пояс у мокрому картоплині. Машина підскочила на межі. Відтак я за не вгатився у якусь грушу. Вбивця встиг одірватися від мене метрів на двадцять. Ось він, махаючи руками, Вибіг на відкриту ділянку, наддавши ходу, з головою пірнув густу, височезну кукурудзу. Я прикинув його шанси, зметикувавши, вимкнув фари, а тоді круто звернув униз, туди, де понад болотом край городів тяглося почерніле ворожча. Машина з ревом і двотінням підлітала вгору, пробуксовуючи в мокрій землі. Якимсь шостим чуттям я завітрив убивцю знову. І вилучивши момент раптово запалив фари. Мокра, як лющ, фігура метнулася вбік, на мить пропала з очей, а тоді знову зачернила у світлі фар.